Да възлюбим друг друга. Един брат имаше частен разговор с учителя в приемната му стая. Стана дума за молитвата. Човек трябва да се моли постоянно. След полунощ може да става и да се моли, а денем да отдели за молитва по 5 минути на всеки час. Това може да се прави при всяка обстановка, без другите да усетят. Даже когато си чиновник в една канцелария, можеш да стоиш малко замислен и да изглеждаш, че разсъждаваш да върху това, което пишеш, а всъщност да прекарваш в тайна молитва. Братът каза. Много благодаря, че ни дадохте един метод да се молим на всеки час по 5 минути. Това, което ви казах за 5 минути да не се разправят тук и там. Братът попита. В кои часове през нощта да се молим? Може да се приложи следното правило. Когато се събуждаш през нощта, трябва да се молиш. Но този въпрос има по-дълбока страна. И когато спиш, пак да бъдеш буден, да имаш будно съзнание горе, където имаш астрална работа. Ала във време на спане, можеш да отидеш още по-високо. Човек да има вяра, да се моли, да очаква и да се издига високо със своето съзнание. Един ден човек ще се качи на някой връх, за да има простор пред себе си. Новата работа днес е да възлюбим друг друга. Оттам трябва да се почне.